Tudor arghezii partea 8-a. Am amintit că Arghezii, mai ales după ce devenise deputat în Marea Adunare Națională, adică prin 1956-1958, obișnuia să-mi facă vizite în biroul meu de bibliotecar al Patriarhiei, de peste drum de Parlament, la o cafea, o țigară și un ceas de voroavă. Fiind o bibliotecă nu atât de împrumut cât de conservare, era multă liniște acolo, într-un spațiu în care nu pătrundeau decât privilegiații. Biroul era căptușit cu cărți, câteva mii, de jos până în tavan. Pe o masă ședeau stivuite cele aduse din alte corpuri, care își așteptau rândul la fișare sau clasificare zecimală. Cred că te simți bine aici, între prieteni," îmi zicea meșterul, așezându-se pe fotoliu. Da, domnule Arghezi, între prieteni care vorbesc numai atunci când sunt întrebați." E cam întuneric aici, deși fereastra dă spre mează zi. E cam mică, iar puțina ei lumină e absorbită de cotoarele cărților. Mă ajut cu lampa din tavan. Cărțile dumitale, vrei să spui, nu-i zborăsc lumina, ci-o Am vorbit de cotoarele tomurilor, iertați-mă, nu de cartea mâinilor mele care te-au deschis. Prin fereastra aceasta însă se văd nu numai turlele mănăstirii Văcărești, ci și turnulețele mărțișorului. În vorbirea noastră curentă, mărțișor nu mai însemna strada cu acest nume, ci așezământul arghezian. Pe vremea călugăriei mele își amintea el, încăperea aceasta era o daia de lucru, să îi zicem, particular, a mitropolitului Iosif Gheorghian. Aici obișnuia să citească și să scrie. Avea o minte bogată și un suflet foarte curat. De pe când încă studia în Occident, vă de seamă că îi place să fumeze. Nu a devenit fumător, dar pe masa lui de lucru se afla întotdeauna o cutie de regal cu carton din care, adâncit în lucru, lua câte una din când în când, o aprindea, trăgea unul sau două fumuri și îndată își aducea aminte că e păcat și o arunca pe fereastră aproape întreagă. De mustrările lui de conștiință profita paracliserul, care și-avea chiria pe aici, pe sub fereastră. Se învățase să prindă țigările din zbor, le rotunjea cu briciagul și le vindea apoi vecinilor la jumătate de preț. Erați cumva unul din vecini? Nu, mie nu mi-a plăcut niciodată tutunul blond. L-am preferat pe cel negru, în Franța fumam caporal. Ai fumat vreodată caporal? La dumneavoastră casă mi-ați oferit odată una, iar a doua nu mi-a mai trebuit, un fel de plugar. Gheorghean însă, așa cum am spus, nu era un vicios, se controla îndeajuns pentru a nu deveni. Pentru el, fumatul era o tentație suavă pe care o consuma doar în faza ei incipientă. Eu cred că lui se putea ierta orice, între atât era de bun și de blând. Și să știi de la mine că Gheorghian a fost un mare cărturar și un mare animator de cultură. Da, știu și eu câte ceva, chiar ceea ce probabil încă nu știți dumneavoastră sau poate ați uitat. Am găsit pe aici documente care arată că lui Iosif Gheorghean i-a aparținut pe la sfârșitul secolului trecut inițiativa revizuirii Bibliei de Buzău, care la rândul ei descindea direct din Biblia lui Șerban. Inițiativa s-a concretizat în Biblia din 1914, cea din pe literă latină și, după părerea mea, cea mai bună versiune de până acum. Dacă te-ar auzi Galaction. Sigur că s-ar supăra, așa cum s-a înfuriat pe ebraistul Popescu Mălăești, care prin 1940 a publicat o broșură cu critici foarte severe la adresa Bibliei din 38. Nu știu dacă ați avut-o în mână. Broșura se chema Omnia Pro Pecunia, titlu de pamflet, nu de lucrare științifică. Poate că tocmai asta l-a înfuriat pe părintele Gala Galaction și l-a făcut să-l amenințe pe Mălăiești într-o ceartă din Cancelaria Facultății de Teologie că dacă va continua așa cum acela făgăduise, se va vedea nevoit să apeleze la bunele oficii ale cenzurii. Bietul Galaction Dar fiindcă veni vorba, hai să vă arăt ceva foarte interesant, ceva care să vă emoționeze. Vedeți dumneavoastră, operația de a clasifica Zecimal o carte mă obligă să cercetez nu numai datele de pe copertă, ci și conținutul ei. Și așa se face că, răsfoind din capitol în capitol, dau de pagini care mă prind și pe care nu le mai las până nu le-am citit în amănunt. În felul acesta am descoperit că, tot pe la sfârșitul secolului trecut, poate chiar înainte ca Biblia de Buzău să fie intrat pe mâna comisiei care a pregătit pe cea din 1910. 14, sinodul a luat o hotărâre prin care revizuirea Bibliei să fie încredințată unui scriitor de mare talent și bun cunoscător al limbii române și anume domnului George Coșbuc. Peste altceva, în afară de această hotărâre, nu a mai dat și nu știam dacă autorul firelor de tort a primit sau nu comanda. Ei bine, mai de unăzi a venit aici la ușă un cetățean oarecare cu o ofertă aparent banală. Primele trei din cele cinci volume ale Bibliei de Buzău. Aici avem destul de exemplare ale acestei Biblii, poate prea multe, așa încât acela nu mă interesa, mai ales că era incomplet. Omul însă avea mare nevoie de parale și stăruia într-un chip care mi muia inima. Sunt oameni dintr-o anume categorie socială care, după ce au vândut totul la talcioc, au mai rămas cu cărțile, ultimele bunuri de care se despart și numai la mare nevoie. Pe aici trec o sumedenie. Cumpăr pentru patriarhie, ceea ce interesează patriarhia, iar din ce nu, aleg pentru mine. Unii exagerează valoarea ofertelor, crezând că orice carte pe stovă veche e inestimabilă, alții din potrivă au pierdut simțul evaluării. Odată am fost invitat acasă la o bătrână doamnă, o moruzi sau o la nu mai țin minte, care mi-a oferit câteva splendide ediții bibliofile din clasicii francezi. Știu că ați observat la mine, acasă, și v-a plăcut. Printre altele, volumul La Torture par l'espérance de Villiers de Lille Adam, tipărit pe papier bleu, în tiraj numerotat. De acolo îl am. La sfârșit, când am întrebat cât dorește să-i dau pe toate cărțile, Prețul cerut mi-a creat sentimentul că le fur. Nici nu puteam să-i ofer eu mai mult ca să nu ofensez cu ceea ce ar fi părut o pomană. Am mai ales de prin rafturi o seamă de lucruri ieftine care nu mă interesau. foiletoane, reviste ilustrate, romane polițiste. Am dublat grămada și prețul ca să plec cu conștiința curată. Poate că doamna Moruzii sau Lahovarii nu le citise decât pe cele din urmă. Ba, eu cred că le citise și pe primele. Mi-am dat seama din conversație, dar mai cred că ea le evalua în raport cu banii ei de atunci când le cumpărase la Paris, nu cu sărăcia ei de acum, de la București. Burghezie putredă, ce vrei. Vând cărți, nu numai burghezii sau, mă rog, foștii, Șerban Cioculescu de pildă, e un proletar al intelectului, dar asta nu l-am împiedicat să vină aici, acum vreo 3-4 ani, și să-i vândă patriarhiei una din raritățile bibliotecii lui. Era foarte strâmtorat și nu mai avea încotro zău. Am să vă arăt, după ce termin, o am chiar aici. E vorba de Dialogii Piacevoli de Stefano Guazzo, tipărită la Veneția în 1586. Pentru noi românii e prețioasă și prin aceea că în paginile ei este reprodusă o poezie a lui Petru Cercel, o rugăciune în strofe dantești foarte frumoasă. Când eram eu bolnav, Cioculescu a venit la mine acasă. Știu, mi-a povestit doamna Paraschiva, dar eu voiam să adaug că achiziționarea acelei cărți a fost lucrul cel mai bun pe care l-am putut face pentru el. Mai mult nu se putut să face. Ce anume mai mult... M-am pomenit într-o zi cu Cioculescu că vine la mine, mă ia de braț și mă întreabă – Unde este aici la dumneavoastră o zugrăveală care înfățișează iadul? Le-am dus în tinda catedralei, în fața râului de foc prin care mișună diavolii, chinuindu-i pe păcătoși. Cioculescu a dat o roadă cu ochii peste ei, apoi a pus degetul pe unul din încornorați cu profil tăios și cu bărbuță. – Asta e! – a exclamat el. – Sigur, el e! – Cine, domnule profesor?" Nae Ionescu. Nu-l recunoști? eleit, nu încape nicio îndoială." Nu l-am văzut niciodată, nici măcar în poză. Cine e zugravul?" Fresca e cea veche, originală, dar a fost restaurată de Belizarie." Cineva mi-a deconspirat că pe o zugraveală din București se află Nae Ionescu sub chipul unui drac." Desigur, Belizarie nu va fi avut nimic cu el, dar un dușman al lui Nae l-a pus." cu sau fără plată, să-l imortalizeze în ceata lui Skaraotski. Răzând de această descoperire, criticul a adăugat, Ce vrei, de atunci sunt șomer, m-am deprins să umblu din iad în iad." Atunci mi-a mărturisit că, în lipsă de altceva, căutase de lucru pe aici, la Patriarhie, ceva care să-i se potrivească, de cât. Era un post bacan la bibliotecă, de fapt la arhiva cea veche, depozitată la demisol, unde puteai da de documente surprinzătoare. De pildă, acolo a găsit profesorul Nicolae Șerbănescu o chitanță semnată de meșterul Niculae Grigorescu, prin care s-a descoperit că acesta, înaintea Agapiei, zugrăbise Biserica Mănăstirii Zanfira din Prahova. Era un post foarte modest, plătit, cu numai 400 de lei, care însă asigura o pâine. Cioculescu a făcut o cerere, Patriarhul Iustinian, care e foarte sensibil la astfel de situații, a aprobat-o, dar numirea trebuia confirmată de Ministerul Cultelor, în fruntea căruia se afla un profesor universitar. Ei bine, Constantinescu Iaș nu a fost de acord cu numirea lui Cioculescu în acest post de arhivar, așa încât petiționarul a trebuit să-și vândă din cărți ca să poată trăi. Când patriarhul i-a comunicat lui cu refuzul ministrului, criticul a exclamat, «Ministrul e un prost!» Șeful bisericii, în cabinetul său oficial, a avut o mișcare de protest, dar uh, preopinentul a continuat, «Da, da, în alprea sfințite, ministrul e un prost!» Aceasta ar fi fost singura lui ocazie de a arăta că Șerban Cioculescu are un cap de 400 de lei. m mă asculta fumând. Știam că lunga mea digresiune nu-i face plăcere. Neplăcerea lui era chiar evidentă, dar intenția mea era aceea de a-i subția un mai vechi resentiment față de critic, resentiment pe care îl populariza ori de câte ori avea prilejul. Mă voiam un făcător de pace și nu izbuteam. În cele din urmă, arghezi n-a mai răbdat. Dragă părinte, parcă nu ne era vorba de Ciugulescu, ci de Coșbuc, oricum e o diferență. Mi-am formulat scuzele de rigoare și am pus mâna pe cele trei tomuri, împingându-ile în față. Acestea sunt volumele din Biblia de la Buzău, pe care cetățeanul insistă să le cumpăr. Le-am reținut spre cercetare numai pentru că, răsfoind la întâmplare unul din ele, am văzut o mulțime de însemnări presărate, cu mâna, în text și pe margini, ale unui maniac oarecare. Mi-am zis ori sectant, deși nu numai sectanții sau maniacii fac asemenea intervenții, ci și călugării, chiar pe cărțile nou apărute, în ceea ce li se pare lor că nu e potrivit cu învățătura sau tradiția. Au zăcut câteva săptămâni aici, pe colțul mesei, până ce am umblat iarăși prin ele și atunci am dat între două file de o carte de vizită. Aceasta este a lui Nerva Hodoș, pe spatele căreia un bilețel adresat lui Coșbuc îl invită pe acesta să vină spre seară la un ceai. Fulgerător a făcut legătura între hotărârea sinodului și numele lui Coșbuc găsit într-o biblie și m-am apucat să cercetez cu atenție însemnările. Ei da, acestea erau ceea ce se cheamă o diortosire, adică o îndreptare a limbii. Uitați-vă, creionul a puricat rând pe rând, a înlocuit cuvintele uzate cu echivalentele proaspete, asupra altora a pus semnul întrebării, pentru altele propune două sau trei variante. Comentariile de pe margine nu sunt întotdeauna ale unui Evlavios. De pildă, aici unde sunt descrise odăile tainice din spate ale templului ebraic, diortositorul reflectează. Aici își făceau preoții chefurile. Să știți că vă aflați în fața unor însemnări autografe ale lui George Coșbuc. Ai verificat? Am fost la Academie și le-am confruntat cu manuscrisele originale ale poetului. Certific autenticitatea. Arghezi întorcea pagină după pagină, bovea îndelungă asupra uneia sau alteia, deseori mormăia mulțumire. S-a oprit undeva, a zis el într-un târziu. da, nu a isprăvit nici măcar curțile pentate uhului. De ce nu a mers mai departe? Nu se poate ști niciodată. De altfel, eu cred că nici partea cu însemnări nu e isprăvită. Observați că, cel puțin în această fază, el a lucrat numai asupra cuvintelor, nu și asupra sintaxei. că își propusese să revină asupra textului cu îndreptări în structura frazei. Procedeul ar fi cam copilăresc, a intervenit meșterul. Vocabularul și sintaxa merg împreună. N-ai cum să le desparți. Nu poți alege cuvintele ca pe Bob și apoi să le îmbărtești sub burice ca să vezi ce ți iese. Asta când e textul meu, mi-am permis eu să observ, dar când lucrez pe textul altuia, aici s-ar putea să ai dreptate, a cedat el, mai ales când e vorba de un text al Duhului Sfânt. A continuat să răsfăiască îndelung, pipăind cuvintele și cumpănindu-le vecinătățile, mulțumit sau nemulțumit, după cum credea că e cazul. Până la urmă, m-a pus să-i făgăduiesc că după ce voi cumpăra volumele și le voi încorpora în bibliotecă, am să-i le împrumut acasă pentru o vreme ca să le mai vadă. Nu am mai apucat însă nici măcar să le achiziționez, biblioteca a fost năpraznic văduvită de bibliotecar, iar volumele au intrat pe mâini necunoscute sau poate restituite proprietarului, de urma cărora nu se mai știe până astăzi nimic. Poetul citea cu încă destulă ușurință slova cirilică, deprinsă cândva la mănăstire și se simțea bine în a vechilor cărți bisericești, din care eu păstoream pe atunci o colecție foarte bogată, cu exemplare pe care nu le avea nici academia. Mi-a cerut odată, prin telefon, să-i împrumut un molit felnic. I-am dus un exemplar dintr-o ediție curentă, s-a strâmbat, nici nu l-a deschis și mi-a cerut să-i aduc o carte adevărată în fața căreia a simț nevoia să te descoperi. Am roșit. Cum de nu mă gândisem și la astfel de sensibilități? La 7 ianuarie 1954, de ziua numelui său, îi dăruisem un frumos exemplar din Biblia zisă a lui Șerban, tipărită la București în 1688, pe care îl aveam în biblioteca mea personală, cu o dedicație care azi, când revăd tomul în colecția Mițurei, îi găsesc nu numai stângăcie, ci și prețiozitate. Și am citit în ochii lui lumina înlăcrimată a unui copil fericit. Lumina aceea n-ar fi trebuit să o uit nici acum, când îmi cerea un molit felnic. l am adus, fără să știu pentru ce anume îi trebuie. Caută cuvinte uitate, mi-am zis. La vârsta și împlinirile lui, meșterul era încă un mare scormonitor de limbă. Se îmbogățea până la disperare. M-a ascultat râzând când i-am povestit o descurajarea mea de început când eram cu precădere preocupat de sporirea vocabularului literar. Mă aflam în mănăstirea Suzana de pe Valea Teleagenului în vizite la două călugărițe, Onoria și Arcadia, surori de sânge, celebre prin știința lor de a recolta și conserva ierburile de leac. Casa lor, cu câteva odăi, era mult mai încărcată decât un magazin plafar de astăzi, cu sute și sute de pungi, plicuri și cornete bine mirositoare, bune pentru multe soiuri de boli și suferințe, altele numai pentru preîntâmpinarea lor. Vreme de câteva ceasuri, cele două bătrâne s-au întrecut în a scoate din rafturi, punguță după punguță, și am spune istoria fiecărei buruieni, de la timpul de cules până la lingurița de ceai. Aici e cimbrișor, aici avem anchinare, dincolo e coada șoricelului, iată aici, părinte, e țin taur. Cum ați spus, am tresărit eu, țin Da, țin taur. se mai zice și țin dar noi ne-am deprins să-i spunem așa, țintaur. Mi-am scos repede carnetul să-mi însemn un cuvânt nou, muzical ca un clopoțel de argint. Și încă în două variante. Am să-i caut și o bârșia. Ecou de la centaur sau poate unul din puținele cuvinte compuse ale limbii române, țintă de aur. Oricum, e splendid. Rimă rară la aur, eventual aură. Faur, graur, etc. L-am purtat așa în carnetel, ca pe o mică bijuterie secretă, până într-o bună zi, când citind sau poate recitind mai atent și pe un fond uh, aperceptiv deja sensibilizat, horă de șoareci, am dat de versurile, de sub toți în taură, s-a o gaură. Firește, Arghezii nu putea rimeze cu altceva, dar mi-am zis, oftând, cu brațele moi pe genunchi, se pare că omul ăsta a stors tot ce se putea scoate din limba română și că nouă nu ne-a mai rămas nimic. Sigur, râdeți, domnule Arghezi, râdeți, cum trebuie ca a râs Edmond Rostand când i s-a spus că el e miliardarul de rime. Dar ce ne facem noi? Ce de după dumneavoastră? Limba românească? Ce să faceți? Poezia se isprăvește odată cu poetul, limba crește odată cu neamul. Mă întreb, de unde cunoașteți dumneavoastră atâtea cuvinte din universul țărănesc? După câte știu, nu v-ați născut și n-ați copilărit la țară. Pe cele mai multe leștiu de la Paraschiva," a răspuns el, și nu-ți închipui cât îi sunt de recunoscător." Într-adevăr, Paraschiva vorbea un grai simplu, bogat și nealterat de cărturărie, din care nu lipseau alunecările de la gramatică, pe care soțul ei le corecta deseori, fără ca ea să se supere vreodată. Apoi de, puică, tu ești scritor și știi mai bine. Eu sunt o încă proastă și vorbesc așa cum am apucat." Poate că, tocmai ca un semn al recunoștinței de care vorbea, arghezii se obișnuise să-i dăruiască paraschivei primul exemplar din fiecare carte nouă apărută pe care ea îl ducea într-un loc anume al ei, sporindu-și nu numai colecția, ci și mândria de a se ști ea, aproape o analfabetă, depozitarea cea mai credincioasă a operei argheziene. Pe altele a continuat el, le cunosc din graiul social, din lecturi repetate și de ce nu, Chiar din dicționare Folosești dicționarul? De ce nu? Dacă și dumneavoastră Pe care anume? M-am oprit la dictin Eu îl prefer pe scriban Să știi că e un dicționar foarte bun Și te-a sfătuit să nu locolești Dar să-ți mai spun ceva Fie că prinzi cuvintele din viuurai, Fie că le dobândești din dicționar Dacă ele nu-ți intră de-a dreptul în sânge N-ai făcut nimic Mi-ai vorbit de un carnețel Dacă îl mai ai, pune-l pe foc Ați face un inventar de cuvinte noi pe listă ca să alegi din ele după nevoie, e ca și cum ai înșira pe ață mânătărcile și le-ai pune la uscat. Le poți folosi, dar numai după ce le-ai muiat și le-ai umflat într-o zeamă care nu e a lor. Adică pot fi iarăși cărnoase, dar nu mai au același gust. Ăsta e unul din secretele meseriei. Cuvântul trebuie să-ți vină singur sub condei, Chiar dacă îți vine greu și trebuie să-l aștepți îndelung. Dacă până la urmă nu-ți vine, înseamnă că nu trebuie. Dar de căutat, căutați cuvinte și acum. O să caut toată viața. Tu îmbătrânești, limba se primește. Caută cuvinte, mă gândeam după ce împrumutasem molit felnicul pe slova veche. Dar cel puțin de data aceea nu căuta cuvinte. Mi-a mărturisit-o șoptit când mi-a restituit cartea voi să mai citească odată pravila tunderii în monahism. Nu mi-a dat nicio explicație. Avea el niște taine ale lui sufletești, pe care le lăsa în conversație doar să mijească sensibile ca niște mimoze. În vine sub creion o amintire de prin 1958. Încununat de glorie, titluri și bani, meșterul se mutase în locuința de lângă piața aviatorilor. Avusese însă o primă congestie cerebrală, Vederea îi scăzuse la jumătate, ochelarii nu-l mai sluja unde ajuns, se ajuta la scris și citit cu o lupă de ceasornicar. Era la scurtă vreme după ce familia îl dusese cu mașina în parcul privighetorilor la băneasa pentru două ceasuri de odihnă. După numai o jumătate de oră, însă, el s-a ridicat de pe iarbă și a poruncit: Duceți-mă acasă! Acum, vă rog, duceți-mă acasă." L-au dus. Paraschiva l-a lăsat în odaia lui de lucru, unde voise să rămână și și-a văzut de treburi. După altă vreme, l-a auzit urlând ca un ieșit din minți și i-a alergat la el. Aruncase lupa pe podea, rupsese hârtiile, izbucnise în plâns. De când mă căznesc să pun o pădure pe versuri și nici acum nu pot?" Scena mi-a povestit-o Paraschiva. Eu l-am găsit tot într-o stare tulbure, dar o tulburare rece, stăpânită, în lăuntrul căreia se consumau gânduri de o tragică luciditate. Eram tot în odaia lui de lucru, doar amândoi. Mai întâi, după ce s-au adus obișnuitele cafele, m-a poftit să-mi aprind o țigară. Știam însă că medicii îi interziseseră să fumeze. Domnule Arghezi, de data aceasta niciun caz, dacă te rog, s-a el. Am ajuns să beau tutum pe furiș ca un școlar la closet. Îi treceam țigara, tragea cu poftă câteva fumuri și o punea pe scrumieră, învârtind o tot către mine pentru orice eventualitate. Bănuiam că joaca aceasta de afumatul nu o făcea numai cu mine. Nu cred că în fața al cuiva să fi oftat atât de acoperit, uitându-se împrejur la toate câte avea din belșug. Era trist, sfâșietor de trist. Da, dar să știi, dragul meu, că nu se mai poate. Ce nu se mai poate, domnule Arghezi? Nu se mai poate. Asta e. Sufletul omului își are și el marginile lui, ca să nu-i zic altfel. Apoi, uitându-se, ținte la mine prin ochelari. Știi cum a murit Esenin? Știi cum a murit Maiakovski, Știi cum a murit Fadeev? Mai mult nu mi-a spus. Mai mult n-am putut scoate. Se ascundea în spatele gestului ștrengăresc de a-i cu țigara pe nevastă sa și pe doctori. La plecare am luat-o parte pe paraschiva. Doamnă, Arghezi, vă rog eu, vă rog din suflet să supravegheați îndeaproape. De ce? E ceva? S-a speriat ea prin lentilele enorme. Nu, nimic deosebit. Am căutat eu să o liniștesc, dar cred că trebuie să stați mereu cu ochii pe dânsul. Nu știu ce să mă fac cu omul ăsta, a început ea să se văicărească. A avut congestie la cap. Păi cum, păcatele, Doamne, iartă-mă, să nu-l ajungă și una ca asta, că de când îl știu, nu s-a culcat și el odată ca oamenii, măcar la miezul nopții, tot către ziua și iar către ziua. Și nici acum nu se astâmpără. Știi ce mi-a făcut ieri noapte? Le-am culcat după ceas, am simțit lumina așa am așteptat ca de obicei să adoarmă. Ei bine, părinte." poțul s-a prefăcut că doarme, sufla adânc și rar, că știe să se prefacă, n-ai dumneata grijă. Și pe urmă m-am culcat și eu și dus am fost, că aici e alergătura mai multă ca la mărțișor, seara sufrântă. La o vreme nu știu cum m-am trezit. El nu mai era în pat. S-o fi dus la baie, m-am gândit. La baie, nimeni. Unde l-am găsit? În odaia din față, acolo unde lucrează el. A prinsese lampa, a mică, și dea la masă cu lupa aia de ceasornicar la ochi, că îmi vine să o arunc la gunoi. Bine, domnule, așa ne-a fost vorba? Dacă află doctorii, l-am certat zdravă, l-am târât îndărăt în dormitor. De ce nu mai lăsa para schivo, Era numai o idee și voiam să o notez, că până mâine am să o uit. Și uite așa face. Pe aia cu băneasa ți-am spus-o. Doamna Argezi, vă rog încă o dată, insistent, să nu-l scăpați în ochi cred că de data aceasta e vorba de altceva decât de o pădure pe versuri. N-am aflat niciodată de ce voise el să citească pravila tunderii în cinu monahal, așa după cum n-am știut de ce îl preocupa până la obsesie și cred că de-a lungul vieții întregi, ca și pe gala Galaction, de altfel, convertirea lui Saul pe drumul Damascului. Aducea doar vorba despre ea, nu angaja nicio discuție, refuza delicat tentativa de a oferi eu, una, se mira doar ca în fața unei taine de nepătruns. Mi-a cerut odată să-i fac rost de o viață a Apostolului Pavel și nu am avut atunci o altă la îndemână decât pe cea scrisă de Farar. Mi-a înapoiat-o după un timp fără să o comenteze. Dacă arghezii ar mai fi în viață, i-aș povesti gândurile mele de acum despre ceea ce cred eu că e o piesă de arheologie spirituală, una din multele încă neștiute, menită să stea mărturie pentru vechimea și continuitatea noastră ca neam românesc pe moșia strămoșilor noștri. Gândurile mi s-au nărăzit după ce săpăturile de la Sarmii Zegetuza au dat la iveală vasul de lut cu celebra inscriție «Decebalus perscorilo». Arheologii au tradus socul cu decebal fiului Scoril, socotind că Per ar fi echivalentul lui Puer, dar unii împătimiți ai filologiei ceva mai târziu au tălmăcit-o decebal pentru Scoril, argumentând că Per nu putea substitui substantivul filius, singurul potrivit în cazul de față, ci prepoziția pro. Interpretând astfel inscripția, aceștia din urmă au ținut seama și de faptul că vasul cu pricina nu era un obiect casnic oarecare, ci anume un vas de ritual, de cult, folosit într-o anume împrejurare cu caracter religios, când el a fost oferit, desigur nu gol, de către rege într-o amintire a tatălui său, despre care se știe din alte documente că îl chema scoril. Afectiv, sunt pentru aceasta din urmă tălmăcire, ea acoperă un moment din cultul morților, atât de puternic la dat și cu tot atâta puternicie transmis urmașilor lor, când vasul de lut era oferit pentru pomenirea celui repausat. Ritualul avea, desigur, un caracter general. Particular era doar faptul că regele își putea permite să pună pe vas și o inscripție. De aici gândul m-a dus la acea stranie și singulară sâmbătă a moșilor, perpetuată până astăzi în tradiția poporului român, și la puterile din laundrul ei. Ea nu este o simplă sâmbătă a morților, de care sunt mai multe în curgerea calendarului. Precedând întotdeauna Duminica Rusaliilor, ea e o sâmbătă a moșilor, a strămoșilor, a tuturor înaintașilor știuti și neștiuti, Până la izvoarele neamului E o sărbătoare a rădăcinilor Moșii aceștia sunt cei ce ne-au lăsat o moșie Cu înțeleze patrie Așa cum cuvântul a fost folosit și de Eminescu Ei sunt cei ce au făcut din noi moșteni sau moșteni Adică după dicționar țărani liberi Posesori în devălmășie Ai unei proprietăți de pământ moștenite De la un strămoș comun Cei cărora le datorăm conștiința Că tot ceea ce avem mai bun de la ei E o moștenire care trebuie păstra apărată și transmisă celor ce noi înșine le vom deveni strămoși. Mai mult, în limbajul obișnuit, unism oștenește de la înaintaș nu numai pământ sau altă proprietate, ci și caracterele particulare ale ființei sale sufletești și corporale, semne sigure ale unei anume descendențe, identificabile după o generație sau mai multe. Unii filologi pun cuvântul pe seama limbii albaneze, dar știut este că toate cuvintele de acest fel sunt suspecte de o vârșie tracogetodacică. Specialiștii ar trebui să-i acorde o atenție prioritară și am fost fericit să văd că mai nou cuvântul se află pe lista fondului dacic al vocabularului românesc. Ei bine, în sâmbăta moșilor și numai atunci, pentru pomenirea morților se împart cireșe în vase de lut. Rituarul însă, practicat pe întinse arii locuite de români, nu e creștin. El nu este pomenit în cărțile de cult, nu e legat de niciun simbol specific. Cireșele, numai cireșele, da, pot fi o din pârgă fructelor, precum bunăoară perele sau strugurii, dar de ce neapărat într-un vas de lut? Tradiția e atât de puternică încât Sâmbăta Moșilor a devenit din timpul străvechi un târg al olarilor, din care s-au dezvoltat, îmbogățindu-și conținutul și culoarea, cunoscutele târguri ale Moșilor, cel din București a dat numele drumului care ducea la el, Calea Moșilor, numire ce trebuie păstrată cu scumpătate, așa cum tot pe numele lui de și de acum se cere păstrat drumul Dorului din satul Rod, de deasupra săliștei, de-a lungul căruia se așterneau privirile femeilor, sub strașina mâinii primăvara, se zărească pe păstori revenind cu turmele de la iernat. Cât e de veche acest ritual? Care sunt izvoarele? De când s-a altoit el pe ritualul creștin? Ce mă împiedică să cred că el era practicat și de regele dacilor, care îl moștenise de la strămoșii lui într-o părintelui său? Toate aceste gânduri le-aș povesti lui Arghezi odată cu amintirea că tocmai într-o asemenea sâmbătă a moșilor s-a întâmplat să vină el la mine, în biroul meu de bibliotecar, la o cafea și un ceas de voruavă, printre Tomul vechi. Patriarhul justinian care și-avea cabinetul de lucru, cu ferestrele la drum și în imediata vecinătate a bibliotecii, nu era străin nici de vizitele poetului la mine, nici de amănuntul că de fiecare dată acesta făcea un popas ritual pe coridorul de trecere preț de câteva clipe în fața portretului lui Iosif Gheorghian, semnat de Mira, pe care îl privea ca pe o icoană nemişcat cu pălăria în mână. Vezi," îmi spuneau aspetele după aceea, pe pictorul Mira, cel din vârful cu dor, nu pot să-l sufăr. Are ceva vulgar în imaginație." dar tabloul acesta mi se pare un cap de operă. Mă întâlnesc în el cu un Gheorghian viu și mai mult decât viu, cu un chip care ține de inefabil îmi e foarte drag. De fapt, tabloul era o copie de pe originalul lui Mirea, păstrat, acesta din urmă, în stăreția Mănăstirii Agapia, făcută anume pentru Galeria metropoliților ungro lahiei. Poetul vibra interior de fiecare dată, poate cu aceeași emoție cu care și lamintea după o jumătate de viață pe blândul Iosif primindu-l în chinovia de la Cernica, împrumutându-i numele de călugări, hirotonindu-l erodiacon la mitropolie, încurajându-i Literară, și mai târziu, încercând să îi îmblânzească apostaza cu unul din acele gesturi de care nu sunt în stare decât spiritele cu adevărat nobile. De-a lungul unei vieți, Arghezi și-l a revendicat pe Mitropolitul Iosif drept părintele său duhovnicesc, și niciodată nu vorbea de el fără să-i tremure vocea. La rândul său, Iosinian era un om fără prea multe carte, dar înzestrat cu un extraordinar simț practic, și mai presus de toate, Puternica ancorat în tradițiile poporului pe care le cultiva firesc, fără ostentație, asemenea țăranilor de pe Cerna Olteană, din mijlocul cărora a sărghicase. Pe arghezii îl prețuia mai mult din faimă decât din lecturi, și se bucura că îi calcă pragul reședinței, chiar dacă rare ori se abătea și pe la el. Întâlnirile dintre cei doi erau rare și deferente și în niciun caz nu pot da crezare unei anecdote după care Arghezi ar fi rosit în fața patriarhului o vorbă de o groaznică obscenitate pe care nici cei mai licențioși dintre scritorii noștri nu și-au permis să o încredințeze tiparului. Argezi era într-adevăr slobod la gură, dar nu pentru a ofensa urechea interlocutorului. El vorbea asemenea țăranului care rostește cu naturalețe și candoare cuvinte și expresii altfel impudice, în raporturile sale directe cu semenii, poetul vădea bun simț și uneori o politețe exagerată. Sunt sigur că Nicolae Iorga și chiar Nichifor Crainic, care i-au înfiera libertățile de limbaj, nu cunoscuseră opera lui Clement Alexandrinul, scritor și polemist bisericesc din secolul al II-lea, eleva lui Panten și dascăl al lui Origen. Citit de astăzi, el ne apare ca un arghezi al timpului său, mai ales în panflete, prin libertatea de a le spune unor lucruri pe nume, ca și poetul nostru, va fi avut și el destule reproșuri, de vreme ce se simțea obligat să-și argumenteze licențele de expresie, inclusiv pe cele privitoare la anumite mădulare ale corpului omenesc. Dacă lui Dumnezeu nu i-a fost rușine să le facă, nu văd de ce mi-ar fi mie rușine să le numesc. Necredinței mele, în anecdota pomenită îi vine în sprijin și o carte poștală ilustrată, răsărită acum din corespondența mea mai veche, pe care Arghezi mi-a trimis-o din Geneva la 21 august 1957. Nici amintirile de odinioară legate de fosta în Genevă, nici americanizarea ei actuală furtunoasă, nu mă pot face să uit emoționat de durerile trăite, frumoase în marea depărtare, măcar o secundă nimic de acasă. Prin bunăvoința frăției tale, i-aș cere în alpa sfinției sale, patriar, o binecuvântare peste Europa cu fața către alpi în odăjdii, îmbrățișeri. Tudor Arghezi. Nu știu dacă vizita de care vorbesc a petrecut înainte sau după această scrisoare. Ni s-au adus dulcețuri și cafele și am rămas amândoi de taină până către orele 11. La un moment dat a reintrat maica Achilina, vechea și credincioasa cămărășiță a Palatului Patriarhal. Prea fericitul vă poftește pe amândoi în oficiul sufrageriei. Cum adică pe amândoi? M-am nedumerit eu. Adică și pe domnul Argezii. Știe că e aici? l a văzut pe fereastră când a venit, iar eu i-am spus că încă n-a plecat. Abia atunci mi-am arus aminte în ce zi eram și că patriarhul obișnuia să-și pomenească morții, nu numai după ritualul strict bisericesc, ci și după acela pe care îl moștenise din bătrân și de la care nu și permitea abatere. Lângă sufragerie se adunaseră părinții catedralei, care tocmai isprăviseră parastasul, oamenii de serviciu, secretarul, dactilografa, bucătarul, șoferii și cei ce se mai aflau în imediată apropiere a stăpânului casei. Pe o masă lungă erau înșirate, pe mai multe rânduri, farfurioare cu colivă și tot atâtea ulcele de luț mățuit, înflorate, pline cu cireșe și cu câte o lumânare. Ne-am așezat și noi lângă ceilalți. Iusinian s-a arătat curând, în înținută de lucru, gata să împlinească încă o treabă din ziua aceea, pe lângă multe altele și a început să împartă, înmânându-i fiecăruia ofranda și rosind numele celui pentru care o destina. Miron Patriarhul, Nicodim Patriarhul, Valerie arhireul, Vartolomeu Episcopul, Lucreția Presbitera... Când a ajuns în dreptul lui Argezi, glasul său aspro a căpătat o oarecare dulceață. Iosif Mitropolitul, Iustinian mi se dovedea, și de data aceasta, posesor nu numai al unei memorii fabuloase, ci și al unor intuiții extraordinare. Cum de se va fi gândit el la un asemenea moment? După Gheorghian, în șirul primaților ungro-vlahiei, nu a mai fost nici unul cu numele de Iosif. N-a fost timp de explicații. După ce a isprăvit ritualul, până la ultimul om, patriarhul s-a înclinat ușor, Dumnezeu să primească. Și parcă anume spre a nu profana vădita emoție a poetului care rămăsese uluit, pierdut, strivit, s-a înclinat a doua oară. Pe mine o să mă iertați, am lăsat niște oameni așteptând. Ne-am întors în biroul meu, tăcuți. Argezi și-a aprins o țigară și a început să fumeze adânc, fără să scoată o vorbă. Zadarnic am încercat eu să înot firul conversației, el continua să privească în sine. Doar într-un târziu a exclamat, «Ehei, la voi aici, e altă lume!» I-am cerut maicii Achilina să ne mai facă niște cafele, iar ea ne-a adus și lingurițele pentru colivă. «Nu mai cuță, dragă, pe-a mea te să-mi o faci pachețel. Să o iau acasă și să o mănânc cu paraschiva. Maica Achilina a făcut pachețelul, adăugând încă o porție, iar poetul între timp a telefonat undeva să-i se trimite o mașină. Domnule Arghezi, am adus o vârtie să vă împachetez și ulcica. Nu, cuță, dragă, pe aceasta să nu mi-o învelești. Am să o duc așa, că e pomană românească. Așa a coborât pe scara Palatului Patriarhal, sub ochii mirații ai șoferului și ai celor ce se mai aflau prin preajmă. Și nici azi nu mă pot împiedica să cred că vasul de lut plin cu cireșe pe care arghezii îl purta în brațe era același pe care regele dacilor îl dăruise pentru pomenirea părintelui său într-o asemenea zi a moșilor.